Jatetxean bazkaltzen. Aupa, e, badakizu ezein den menua? Puf, nik irakurri dut sarreran, baina dagoeneko aztu zait. E, Atsola dizu, esatiak? Ez, ez. Ia. Ja. Azteko espagetiak rokefort eta gambekin. Entxalada mistoa, arzalorea, badakizue egosia eta baratxuri frigitua gainetik. Zainzuriak e, saltsa berezi batean edo menestra.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 Mm, eh, nik lasaina, ara gizbetea. Mm, ba, nik xerra. Posible da piperberdeak izan beharrean pipergorriak izatea? Ba, ez dut uste arazorik egongo denik. Orduan duan, xerra pipergorriakin, nos edaz? Edateko? Ura, naturala. Besterik? Ez, biokura. Ja, yeah. postrerik hartuko duzue... Ba, zer dago? Etxeko mamia, flana, txokolate musa, hizozki tarta, arroz esnea, jogurta edo fruta. Ba, nik txokolate musa, musa. Hmm, Ba, nik beste bat. Eh, Inbidia mandiazu. Y a Cafèric. ez, es postre nahikoa. Eskerrik asko.